Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk Borsik Miklós Költő, aki emellett szerkesztő és irodalomtudós is, erre majd kitérünk külön. Szervusz Miklós, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. És innen is indítanék, mert ugye mintha hát az irodalom értelmezés, az irodalom tudomány felől közelítettél volna a költészethez, a költészetnek a gyakorlásához, mintha az olvasásból jött volna nálad az írás. Mennyire értesz egyet ezzel a modellel, hogy olvasás, és abból van az írás az esetedbe? Ez nem így volt, hanem eleinte olyanokat írtam, amikről utóbb úgy gondoltam, hogy nem jók, és akkor megpróbáltam az irodalmat más irányból is megközelíteni, kivárni, amíg, amíg nem lesz jó, amit csinálok. KBL-es. Ezeket volt. a nyomokat el is tüntetted ezeket az első nyomaidat? Tegyük... Ezek felelhetőek és felmutathatóak. És utána viszont egy nagyon aktív értelmezői korszakod jött, azt kell mondanom, amikor akár a közelmúlt klasszikusát, Juhász Ferencet, akár a kortárs fiatal lírát, akár a Marnó János liráját nagyon eredeti és vehemens módon kezdted el elemezni. Igen, igen, hát nem szeretem egyébként nagyon-nagyon szétválasztani ezeket a különböző szövegtípusokat. Gyakran előfordult, hogy hogy a szekundár szövegemben olyan részek tűntek fel, amik szépirodalomnak is nevezhetők, szépirodalom törmeléknek, szépirodalom részletnek, de aztán megpróbáltam ezeket jobban elkülöníteni és külön erősíteni őket. Mert néha egyébként probléma volt, hogy nem válnak el és szét. Az viszont nem az intertextualitásnak arról a posztmodern, vagy akár milyen hagyományáról, vagy gyakorlatáról van szó, hogy vendégszövegeket hívunk meg a szövegtérünkbe, hanem inkább tényleg arról, mintha egy ilyen folyamatos körpanoráma lenne, hogy beleírni, beleolvasni, átírni, átolvasni, hogy tényleg nem elválaszthatóak ezek a határok. Tehát mintha a szerzőség az nem lenne egy olyan fix struktúra, ami ezt feltétlenül külön választaná. Igen, igen. Nagyon szeretem ezt a műfajkeverést, amit ma talán legjobban a Bartók Imre csinál meg a regényében. Ezért is választottam egyébként a prodigy tól a Jerikó című számot, ami majd nem tudom, hogy mikor fog felbukkani a beszélgetésben. Majd beépül majd beépül az adásunkba is. De majd megtalál minket. Egy, igen, egy ilyen, egy ilyen hibridként gondolok el minden szöveget. Igazából van, amikor jól álcázza magát a szöveg, és akkor ő, sikerül elhitetnie, hogy nem hibrid, de valamennyire minden szöveget hibridnek gondolok. Hallgassuk meg most az első számot, amit Borsik Miklós hozott a stúdióba. Nem, bocsánat, rosszat mondtam. Hallgassunk meg most egy részletet rögtön abból a versciklusból, ami egész adásunk során végig kísérő lesz. Borsik Miklós Átok Kalendárium című hosszú ciklusából. Hallgassunk meg most akkor részleteket, két részletet. Átok ok, kalendárium, április. Gyönyörű idő van, leíró jellegű indulat, önmagától megrémült liget. Agyon vernek egy épületet, kivágnak egy tornyot. De nem jut a fűszálak hegyére gombos tűfejnyi agy. Nem köszönti a növényi gondokat. És ha csak tűből állna a gyep, nem volna senkinek áldozó kedve feküdni benne. Mindenki szalad. Körbeállják, hát ha sikításokkal lebontják a hullámvasutat. Február. Ember örvénylik egy kabádban, vagy bármi más. Kapaszkodó rudak szabdalják fel a buszfényt, vagy nem csinálnak semmit. Mégis úgy sötétek, mintha ez elszántság lenne. Közben a lakon, mintha unatkozna a zsír. Az aszfalt hélyes gyümölcsön buszokat görgetnek át, és hosszú alvást kívánok, a visszaalvás sötétségét, később a pislogások kis ugrándozó sötétségeit, az alamuszi fürgeség sötétjét, a kacsintásét, a csókét, a gúnyos sötétet, amelyik először a napra forgó fejét csavarja el, a gondolat sötétségét, ha úgy összpontosítasz, mint aki befelé néz, a napfürdőző szemhéjakét, a sötétet, a vízalányomot fejben, amikor minden medencekék, de te inkább választod a feketét. A Miklós költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Bio kolektív előadásában szólt az agy agy agyagarc című szám, amelyet vendégünk választott a mai adásba. Magam pedig annyira belegabajottam az olvasás különböző móduszaiba, hogy felcseréltem a felolvasandó verset és a meghallgatandó zenét hallatlan, pontosabban hallhatatlan hiba volt. De maradjunk még egy picit az olvasásnál, és Juhász Ferencnél ugye éveken keresztül nagyon érdekes volt, hogy pont akkor, amikor Juhász körül még életében egy furcsa tiszteletteljes cselek, Képződött, akkor nekem nagyon úgy tűnt, hogy a te olvasási, újraolvasási kísérleteid, ideelemzéseid, azok vitalizálták egy kicsit a juhász körüli űrt, hogy ezt az erős és rájellemző metaforát használjam. Hogy lett neked ennyire fontos, juhász Ferenc, és még most is olyan fontos-e, vagy egy kicsit ez olyan, mint amikor az ember egy rákapcsolódik, rátapad egy ilyen állandó époszjelző? Még most is fontos. Nagyon nyugtalanít ez az életmű. Szeretném, hogyha jobban érteném, jobban átlátnám. Igazából nem a teljesű művel, hanem csak a halott fekete rigóval foglalkoztam sokáig. Egy-két évig jegyzeteltem, amikor a szakdolgozatomat írtam belőle. Kicsit másképp látja az ember az olyan kérdéseket, mint hogy mi az a metafora, mi az, hogy metamorfózis, mi az, hogy olvasás egyáltalán. Mert néha annyira sűrű egy-egy sor, hogy nem tudod, hogy mikor végeztél annak a sornak az elolvasásával, tehát hogy mennyire kell elképzelned azt, amit ott olvasol, melyik ajánlatot kell jobban megfogadnod. Mondjuk egy összetett metaforának melyik ajánlatát, és akkor mikor mondhatod azt, hogy jó, most már mehetek tovább, tehát mennyire, mennyire kell megjeleníteni magadban azt, amit ott látsz? Lehet, hogy látod, sokkal gyorsabban írtam, mint ahogy mi aztán ezt olvashatjuk egyébként, vajon? Ö, nem hiszem, hogy nagyon lassan írta egyébként ezeket, viszont én azt szoktam tapasztalni, hogy ha egy normál tempóban olvasom, akkor olyan ö, dolgok felett siklok el, amik, ö, akik, amik fölött nem volt jó. Utólag kiderül, hogy nem volt szerencsés, hogy átsiklottam felette. A lassú olvasás dicséret egy olyan adásban, amivel nagyon gyorsan kell beszélgetnünk, de mégis, a, mintha nálad valahogy azt gondolnám, hogy a költészeted, a verseid is egyfajta ilyen jó értelmevet lassúságból születnének, ami nem valami lomhaság, vagy tomhas, tompaság, hanem inkább valami fajta állandó körültekintés mindennek a meg, megélése, átengedése. Nem tudom, ez mennyire igaz például a verseidnek a születési sebességére? Hát a lassúság az mindenképpen nagyon fontos. Igazából az is egy olyan tapasztalat, ami kiválthatja a dühöt is. Tehát, hogy a lassú a, a lassúságával szembesülhet úgy, hogy mondjuk egy elégedetlen, és akkor megpróbálja a dühöt megformálni, amit a lassúsága keltett. Aztán lehetséges, hogy a már azt fogja zavarni, hogy ez a dűn nem formálódik meg, helyett a szomorúság formálódik meg, lásd ezt a, vagy hallgasd ezt a grencsó számot, ami szerintem inkább ilyen szomorú volt, vagy, vagy elnehezült, mint semmilyen kitörő dühös. És akkor igazából elkezdett az érdekelni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogy, hogy amikor elkezdek verset írni, a és azt tapasztalom, hogy ez nem valósul meg, akkor mi történik, hogyha már ezt a fajta kudarcot kezdem el vers témává tenni. És akkor ennek a folyamatossága is megjelenhet egy egy, egy versciklusban, hogy igazából ez egy ilyen mozgó, imbolygó dolog, hol kilátszik valamennyi a dűből, hol jobban eltűnik, és akkor nehéz utolérni, nehéz kifejezni, Nehéz olyan dühös verset írni, ami nem dilettáns egyébként. Most viszont folytassuk, akkor zene és szöveg a műzgalmas párbeszédét itt a belső közlésben. Következzék két, egy újabb, két újabb részlet Borsik Miklós verséből. Átok kalendárium, július. Tudod, hogy mindennek értelme van. Ötletek helyett agyvelőt lopnál egyszer, mert azt használni nem tudod legalább. Órán pedig azért gyakorlod a kislabdadobást, a gerejhajítást, a medicint, hogyha anyád öreg lesz, behajítsd a napba a gennyes hinteszéket. Hátokkalendárium november. Legyen a november rideg labda, kihajítom, éhes, jön vissza. Száj rajta, éles peremű, mozgékony seb. A passzot fogadó tenyérbe harapni kész. Csak beszélni ne kezdjen el. Ha volna nyelve, vagy ha röptében indulna vágott ajkain gyors növekedésnek, hadd legyen annyira gyenge, hogy útközben bármelyik metszőszél szél kifújja onnan. Lássam és szeressem a homokban a hulladék nyelvet, amíg a november nélküle ível, Kinyújtott kezemre, mint eleven karóra tátott szájával feldöfődjön. Akkor És is folytatjuk a beszélgetést a belső közlésmai adásában, a mikrofonát továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb vendégünk választásában szólt a prodigy a Jericho című szám, és ugye már utaltál rá, hogy ez egyfajta omázs is Bartók Imre regényére való utalás a Jericho épőre, és a futás is eszembe jutott, meg az előbb beszéltünk is ről, hogy Bartók Imre is szeret futni, te is szeretsz futni. A futás meg ez a fajta lassú olvasás, lassú írás, lassú élet, nálad milyen viszonyban áll egymással? Hát én nem sprintelgettem, amikor futottam, hanem mindig inkább félmaratont vagy maratont futottam, bár ö, teljesen soha nem futottam le maratont szigorú értelemben. Mindig csak 30 kilométert futottam úgy, hogy nem szakítottam meg sétával. Szeretnék egyszer egy olyat, olyan, olyan teljesítményt is nyújtani, hogy nem szakítom meg, meg sétával egyáltalán. Igazából a futás az egy ilyen statikus valami csoda is. Tehát megtörténik az, hogy a mozogsz, nem arra, tudom hogy... hányadik kilométer után hiába mozogsz, mert valamiképpen egy helyben vagy. Nem, nem azt mondom, hogy lebegsz egy helyben, hogy, hogy szárnyakat kaptál, de hogy nem feltétlenül mozogsz te tested, tested mozog, de, de lehetséges, hogy te megállapodtál valahol a tudatodban. És hogyha ezt mondjuk, ezt tekintsük egyfajta automatizmusnak, a költészetre visszakanyarodunk, akkor ez az automatizmus a költészetben mit tud jelenteni, amikor a nyelv kezd gyakorlatilag úgy működni, hogy, hogy észre se vesszük, egyáltalán létezik ilyen állapot? És meg a hangra kérdeznék rá gyorsan, hogy nálad az egyéni hang megtalálása az, az egy létező dolog volt, vagy egyáltalán mit gondolsz arról, hogy van-e egy költőnek hangja? Túl azon, hogy belebeszél a mikrofonba. Ahhoz, hogy az automatizmust reflektálni tudjuk, nem, mindenképpen valamilyen másfajta mozgásformát kell modellnek keresni. Nekem ez egyébként inkább a séta volt. Tehát mint a legtöbb versben is egy olyan alak jelenik meg, ami valahol a városban mászkál, vagy lehet, hogy a városon kívül, de általában azért a városban. Ö, és az egyéni hang, az pedig ö, nem... Adódott azért olyan könnyen, vagy nem adódott egyből nálam, ezt ilyesmit nem lehet mondani. Ö, mindenképpen szembe találkoztam nem már jóval egy időben, és aztán tőle kellett távolod, távolodnom. Aztán szembe találkoztam Marnó Jánossal úgy, hogy aztán tőle kellett távolodnom. Tőle még mindig nem távolodtam el valószínűleg kellőképpen, de már jobban áll a szénám. És a Marnó is egy olyan szerző, aki, akinél az egyik fő modell a séta, a mászkálás egyébként. Érdekes, hogy rögtön térben ábrázoltad ezeket a találkozásokat, akár már Márjóval, akár Marnó Jánossal. Most viszont közelítsünk, akkor arra kérni újabb két részletedre ebből a ciklusból, utána pedig ismét egy zenejön Borsik Miklós választásában. Hátok kalendárium, November. Jól érzi magát a bőrében a ránc, ahogy uralkodik az arcon. Vetélkedik a kivilágított pogácsák barázdáival. A kalácsok előtt toporogsz, kilépve a meleg szélből, ami a lábszárad fonta be, hallgassd végig a kezedben csörgő aprót. A csarnok zajait utánozzák az emberek, de többnyire túl lassúak, túl nehezek. Ott a fal mellett viszont megtalálod a legkönnyebbiket, ahol nappali álmában pléddé változik egy hajléktalan. Átok kalendárium január. Vasútállomás fali órával. Tányérján elférne egy kisebb család összes feje. A nagymutatót kirázza a hideg, ha ugrik egyet, a kismutató merev. Előtted átlagos tempóban távolodik egy himbálózó ököl. Valódi férfiban folytatódik, akit térdik beborít a barna kabát. Kezében talán fogak, amiket a sínre sorban kirak, mint gyerek az aprót. Ki kell hallanod az indulásból a roppanásokat. Borsi Miklós költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az ő választásában szólt az előbb David Lynch-től a Crazy Clown Time, és mivel megfigyelhették, meghalhatták, hogy itt eléggé tudatosan szerkesztve vannak az zenék Miklós választásában, adja magát a kérdés, hogy miért pont itt van ez a zene, és miért választottad lynch -et? Az igaz, hogy tudatosan választottam ezekhez a szövegekhez, viszont nem éppen ehhez a szöveghez, ez már inkább a szerkesztő érdeme. Akkor pályi már De szerintem jó ö, pársítás igazából, ez a western para, ami megjelenik ebben a szövegben. Ö, azt hiszem, hogy nem idegen David lynch a, a sínen fogak. Ahhoz passzolt egyébként, és el is gondolkodtam, hogy egy ilyen automatizmus nyilván, hogy vajon a gyerekkorodban, ha nem is fogad, de 10 vagy 20 forintos traktál-e mondjuk Dunakesén a sinre, hogy a vonat kilapítsa-e, vagy sem. Tehát például ezeknek a motivumoknak van-e valami mélyen meglévő referenciája. Itt it hogy it vissza kell térnem a lassúsághoz, amit, amit már érintettünk, mert uh, mire. Nagyon lassan rakod le a rakod, Nem, volt, mire, mire oda jutottam volna, hogy kipróbálom ezt a játékot, addigra már uh, nem volt divat. Tehát akkor már nagyobb gyerekek voltunk, vagy már felnőttek voltunk, és akkor már, már azért nem rakja oda az ember. De ha akarod egy gyűjtőhét keretében pár 10 vagy 20 forintos neked összeszedek el De Jó rá, lenne egyszer kipróbálni. Nagyon sokáig terveztem, de nem valósult meg. Egyébként ezt nagyon érdekesnek tartom, hogy mi az, ami ö, egy befogadóban lecsapódhat ahhoz képest, amit, amit én gondolok ezekről a szövegekről, vagy magamról. Tehát, hogy három példa is eszembe jutott, hát, ugye te irodalomtudományt emlegettél velem kapcsolatban, miközben én azt hiszem, hogy inkább eszéistaként határoznám meg magam. Itt előttem megjelennek ezek a nyugtalan mutatójú mávórák, amik, amik, amik, amiket én nézegettem, amikor ennek a versnek a csirájához eljutottam. De ezért igyekeztem úgy elrendezni, hogy sokkal nyitottabb legyen, tehát ezer más dologra is lehet gondolni, nem muszáj azért ennyire a magyar vidékhez rögzíteni. Egyébként egy olyan városhoz kapcsolódik, amit, amit Simon Bettina ajánlott a figyelmembe, amikor arra jártunk. Valószínűleg ez a vers sem ponti lenne, hogyha akkor nem, nem érintjük azt a helyet egy túrán. Pécs vagy Miskolc, az 50 milliós kérdés. Egyik sem. Akkor vesztettem, nem cserél... árulom el. nem is árul, de csak még egy gyors kérdést hadnyerjek. nyerjek. Ugye a esetedben én azt egy kicsit arra jutottam, hogy ez a metaforák gondolatisága van a te verseidben, ami egy Bene és a parafrázis, hogy ő Józsafatán a gondolat metaforáit kereste. Én meg nálad látom a metaforáknak nagyon érdekesen azt a kettős redőzöttségüket, hogy a képek, meg az abstrakciók, azok mintha folyamatosan így párba járnának nálad. És mintha egy kicsit azzal függne össze, amit te is mondtál, hogy az olvasó éppen hova fókuszál, vagy mi az, amit esetleg kinyit egy újabb teret talál abba. hogy ez egy nagyon érdekes rafinált szerkesztésnek is tűnik, de nem biztos, hogy rafináció, és nem biztos, hogy szerkesztés. Lehet, hogy televe így érzékeled a létezést, és ilyen egységekből rakod össze a szövegeket. Igen. Ugye, ezt hiszem, hogy a Jóász Ferenc kapcsán említettem hasonlót, hogy amikor új, olvasom, akkor átrendeződik a fókusz szerkezet. És akkor az a benyomásom néha, hogy azt a szöveget, amit már elolvastam, még nem is olvastam. Nem hiszem, hogy olyan módon zsúfoltak egyébként az én szövegeim, mert nyilván, ahogy említettem, más is hatott rám, nem csak a juhász, de lehet, hogy ebből a szempontból van egy hasonlóság. Egyébként ugye, hogy mit gondolok én, és mit a többiek, itt, itt azt is mondhatnám, hogy én Marnót ö, említem, meg, meg nem erzét, te meg Johannes Ferencet, de aztán lehet, hogy van, aki meg szíferenc. Nekem a fogja előbb, kihallani Most, hogy te olvastad, inkább tűnt szíjasnak, mint amikor csak magával olvastad, de most leszíjaslak téged, és megkérnének, hogy olvas fel újabb két darabot a ciklusodból, az átokkalendáriumból. Egyet. Június. Mint akire az ásványbőrzén ráborítják az asztalt, hogy felcsipegesse a rózsakvarcot, megtántorodsz. Érezz együtt a gondolattal, mert nem jut ki olyan könnyen a fejből, mint a vér. A vérnek se könnyű, de a gondolat nem jut ki úgy, hogy ne legyen belőle valami más, kézmozdulat, rezgés, szavak. Mint akit megrémít egy kalcit tömb, egy ahátszelet, a hentesre gondolj. Egy másik langyos pult színeire. Nyári udvarra, ahol a kocsi lejáró mellett műanyaghordóba gyűjtik az ételmaradékot. Napközis tábor. Lagymatak, kenyerek, héjak kavarogtak és megkérdezted, mi ez. Moslék, valaki ezt a szót tanította. Moslékba mártott partvissel a festenél a napsütötte betonlejtőre ha most kérdeznék, mi az, hogy emlékezett. De megnyugtat majd, ha kijutsz, egy faros lemez, a lepréselt káosz, ha nem is a legsimább összevisszaság. Vagy ahogy mész, agyatban a megnevezés olcsó rendezvényei, a drágák és az ingyenesek, amik egymást követik, mintha egyenként lemondhatnád mindegyiket. Az eldobott műanyag pohár leír egy gondoskodó félkörívet. Hány óra van? Félig kiolvadt kristályos darált húsvár, és abban az őrült folytonosság, ahogy a csíkok összefagyva felidéznek a kezedben egy gerincet. Emeld a lábad, az ott egy sötét küszöb, és az ága árnyékát, amik a lépcsőházba esnek, töröld el a villanykapcsolóval you <music> Miklós költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai adásában. Az ő választásában szólt az előbb a Radiohead Little by Little című darának Karibu által remixelt változatából egy részlet. Narált kérlek, hogy került pont ide ez a kis darabocska? Nem pont ide, de miért hoztad magaddal? Azért hoztam magammal, mert Urbán Ákos egyszer, amikor nála éltünk, azt mondta, hogy ez a Radiohead szám, ami most megy, ez tartalmaz egy ilyen trillás, ilyen trillahalmozós valamit, ami szerinte analóg az én versenymel, vagy, vagy rokonítható velük. És akkor gondoltam, ezt elhozom ide, de úgy, hogy az egész számot azért nem ajánlom be, mert, mert le kell róla faragni azt, ami nem sikerült olyan jól. Ezzel viszont végszót adtál a következő kérdésem. Hát sokat beszéltünk az írásról, az olvasásról, de itt van a szerkesztés, ami azt gondolom, hogy mintha ennek a faragásnak lenne egyfajta művészete. Ugye te nem csak saját szövegeidet szerkeszted és rostálod, hanem másokat is szoktál szerkeszteni. Számodra a szerkesztés mennyire egy aktívabb vagy egy passzívabb funkció, ha most ezen az írásolvasás tengerében? nézzük. Inkább aktív. Nem is sok olyan szerkesztés megtörtént, amikor már már visszaélőként beleírtam a szövegbe, vagy vagy a szerzővel közösen írtunk egy-egy részt, vagy, vagy átléptem olyan határokat, amiket nem mindig tanácsos átlépni. De ilyenkor át tudsz menni a szerző észjárásába, vagy retorikájába is, vagy igazából te a sajátódal termékenyíted meg az ő szövegét? Mind a kettő valószínűleg, de, de, de nyilván az egy idő után tudja az ember, hogy hogyan lehet úgy jó a szöveg, hogy akkor azt tessen a, a szerzőnek, vagy körvonalazódik, hogy mit tart jó szövegnek az illető. És hogyha az megvan, akkor, akkor annak megfelelően lehet mozogni, tehát ez mindenképpen egy ilyen mértéket ad. Keep Your Distance, ez az utolsó számnak a címe, amit Amon tobin hoztál, és most ennek szellemébe tartanunk is kell a távolságokat, úgyhogy előre kérdezlek, hogy ez a zene miképpen került föl erre a étlapra, most nevezzük így elődösen. Amikor kitaláltam, hogy, hogy, hogy az átkot, mint irodalmi műfajt szeretném így aktiválgatni, akkor ugye azt szeretem volna, hogyha hogy a dühös verseknek a hagyományához kapcsolódom, egyébként nagyon kevés olyan kanonizált vers van, ami jó, is, tehát olyan kanonizált vers van, ami dühös is, mint például ilyen a József attila a késő is irató, És akkor hogy lehetne mérges verseket írni, amik ugyanakkor arányosak is, stb. stb. stb. Akkor, akkor azt hiszem, hogy egyszer-kétszer sikerült olyan verset írnom, ami tényleg dühös is volt, és akkor a novembert, egy lyukas labdához az egyik versben, és akkor ez feldöfődik valahova. Azt gondoltam, hogy na, nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ez a legjobb versem, de, de ez megfelel az elvárásaimnak. Na semmi ül a labdád gyakorlatilag. És akkor, és akkor ehhez, ehhez egyből adódott is egy a Montobin szám, és az akkor valamiért ez volt. Akkor ezt mindjárt meghallgatjuk, de előtte jöjjön két újabb részlet, Borsik Miklós Átok Kalendárium című ciklusából. Átok kalendárium, december. Túl az ablakon, menet a szemben, mintha szarni rohanna minden. Ha célba ér, kiderül, nem megy. Bent csak a függönyök szaladnak, aztán a cseppek egy kalauz viasz fején, meggyújtok rajta egy tincset, és ölelem, mint a gyertyát a fém. December. Szórakozott ragadozó, bíztatja magát a nyugalomra, elvileg begyakorolta. Nem vágyik olcsó rímekre, de nem törli őket, befelé igazítja. Köröz a polc körül, kifigurázza a zsákmány. Ott lebeg előtte, fóliába szorítva néhány csík lazac. A lehető leglaposabb, így is kidagad. Az őrület elbújt, alszik a hunyó, de nem úgy a számok. Sötétek, frissek, és kinn a parkoló mellett körbeveszik a bokrot. Alattuk lapít a sárga jég. mond Tobin keep your distance című számával mai adásunk a végéhez ért. A belső közlés mai vendége Borsik Miklós költő szerkesztő volt. Nagyon szépen köszönöm Miklós Én hogy is köszönöm, is hogy itt láttam. Felolvastad a verset, versedet, verseidet, ugye egy vagy több ez eleve kérdést és megmutattad és kontextusba is hoztad a számodra fontos zenéket. Jövő héten Marton Éva várja önöket Ungváry Rudolf közíróval, és egy igazán különleges témával. ugyanis Szilágyi Ernőre fognak emlékezni. a írész különleges nyelvű emlékkiratokat írt arról az időszakról amikor Kasznarezső munka volt, a rendszerben azonban nyomorgó nyugdíjasként élt, és filozófiai művein dolgozott, amelyeket a halála után elégetett. Ungári Rudolfal azonban levelezésben is állt, ebből is el fognak hangzani részletek. Addig is bucsúzom és megköszönöm a figyelmüket a technikus Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok, Szegő Jánost hallották! BELSŐ KÖZLÉS Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.